Петро з Аліною здебільшого розмовляють про Марту. Марті трішки ліпше, слава Богу. А ось Агнеса Петрівна зовсім змерніла, важко на неї дивитися. За Мартою постійно хтось слідкує. Пані Агнеса, Петро, медсестри. Навіть уночі. Наразі активна реабілітація. Лікарі переконують, час – найліпший лікар. Батько Марти так і не провідав доньку. У його теперішньої дружини жахливий токсикоз. Тож здоров'я майбутньої дитини важливіше, ніж здоров'я майже втраченої то слова другої дружини, сказані пані Агнесі, телефонічно. Петро ходить, мову воду опущений. Очевидно, не всю правду розповідає Аліні. Вона не випитує, хлопцеві і так не солодко. Аліні лікарі й далі забороняють заходити до Марти, щоб не викликати погіршення ситуації. Уночі наснився дивний сон. Вона в темній вежі. І знову бездумно блукає нею, відчуваючи, що її тут вже не наздоганяють, а просто підстерігають, мов здобич. Та цього разу вона чомусь не боїться. Аліна стоїть перед закритими дверима. На них величезними червоними літерами дбайливо виведено. Алеа, як та ест. Вона штовхає двері вперед. Вони легко піддаються. Що там? Ранок у шибку вікна стукає Сашко. Прокидайся, Сонько! Аліна накручує кола стадіону, тримає темп, у вухах шумить вітер. На правому кросі розв'язалася шнурівка, зупинилася. Відступила з доріжки на траву, щоб не заважати іншим. Подвійний вузлик, як вчив тренер Єгор Вікторович. У вухах зателенькали дзвіночки. Якого милого? Сервус, Аліно! Чує над собою чийсь незнайомий чоловічий голос. Аліна підводиться, озирається, перед нею стоїть юнак, той самий, стадіонний, задягнений у біле. Той, що носить біле, мимрить собі підніс вона. Не здивована, але трохи збентежена. Що? Не зрозумів. Мене звати Юрко. Він простягає її руку для вітання. Аліна розгублено простягає свою у відповідь. Долоня хлопцям яка й тепла. "Будеш насіння?" чемно перепитує юнак, виставляючи перед нею торбинку, до половини заповнену насінням гарбуза, і приязно посміхається. Аліна заперечливо хитає головою. "У мене до тебе розмова". Пильно вдивляючись в очі дівчини, говорить спокійно та буденно хлопець, мов до давньої приятельки. Очі юнака дивно мерехтять чи то смарагдовим, чи то волошковим світлом. Так і не скажеш напевно, якого вони кольору. Трішки не по собі. Від того мерехтіння Юрко показує рукою на трибуни Може присядемо? Поговоримо? Будь ласка Аліна стинає плечима і йде слідком Чи на щось подібне вона очікувала? Ждала, коли він врешті наважиться І трішки боялась Аліна, здається, здогадується, хто він Давненько вона не бачила Юрка на стадіоні Після Карпат, здається Лише один раз Аліна трохи нервово глипає в бік хлопця Може закластися з ким завгодно Під його блакитною бейсболкою світле волосся. І вже її фантазія домальовує під теніскою хлопця дві косніжних крилят. Звуки дзвіночків продовжують лунати у вухах. Татко колись у дитинстві казав, що вони теленькають тоді, коли поруч пролітає янгол. На трибунах порожньо. Вони сідають на верхній ряд. Кілька секунд. Юрко сидить мовчки. Немо збирається з думками. Аліна втупилася очима у свої кроси і чекає, що він їй скаже. Видається, розмова не буде простою. Приємно з тобою врешті познайомитися офіційно Аліна. Дещо про тебе вже знаю, дещо зараз дізнаюсь. От, наприклад, знаю, що дуже любиш читати Борхеса. Пригадуєш його притчу «Пекло». Через багато років Данте вмирав у равенні, зневажений і самотній, як кожна людина. У вісні Господь відкрив йому таємний зміст його життя та праці. Зачудований Данте взнав нарешті, хто він є, і благословив свої скорботи. Легенда оповідає, то прокинувшись, він відчув, ніби отримав і втратив щось незмірне. Щось таке, чого ні віднайти, ні навіть розпізнати. Бо машина світу надто складна для людського розуму. Юрко дивиться уважно на неї. Аліна продовжує мовчки вивчати шнурівки на своїх кросах. Тільки будь ласка, не вдавай, що не розумієш, про що я. Гарна робота, Аліна. Це я про Сашка. Я був певен, ти впораєшся. З вірою вернула людську подобу. Дякую. Відділила світло від тіні. Змушений попередити, не варто рухатися далі. Тобто туди, куди зібралась. Машина світу надто складна для людського розуму, Алінко. Навіть для такого острого, як твій. Я вас не розумію. Вичавлює себе Аліна. Вона нарешті відклеїть свої очі від зуття. Що означає впоралася? І чому не рухатися далі? І як він знає, куди вона зібралася рухатися, якщо вона не зовсім певна? Не наважується запитувати, бо й сама знає відповіді. Він читає йому відкриту книгу. Це обурливо. Як це обурливо? Вони сидять поруч, вона заплела руки у вузол і пильно дивиться на хлопця. Уже Юркові стає трішки ніякого. Він не може прочитати жодної її думки, вона здогадалася, що він буде знову пробувати. І. А тепер і ви мене не розумієте, правда? Неприємно? Навіть Янголам не все можна. Юрко починає весело сміятися. Його сміх схожий на переспів дзвіночків. Не можна не посміхнутися у відповідь. Я не Янгол, забагата уява навіть для художника. Насмішила ти мене? Я друг. Друг Сашка. Друг кожного, хто мешкає у цьому місті. Дуже сподіваюся, що віднині твій також. Ні, не просто друг. Можливо, ти Янгол нашого міста. Якщо в людини є янголо охоронитель то чому б і місту не мати його, а? Мрійливо кидає Аліна. Як би що. Янголам легше. Їх ніколи нічого не болить. Вони лише не охороняють, стережуть, відвертають. Я ж не завжди можу це зробити. Бо я не Янгол. Я друг, добрий друг. Юрко уникає прямої відповіді. Гаразд, друже, розберемося з цим згодом. От що я тобі скажу: друзі пізнаються в біді. Сподіваюсь, ти мені, друже, допоможеш, коли прийде час? Він мовчить. На лавку поруч із ним опускається сірий голуб. І не чорний, і не білий. Юрко набирає в руку насіння і простягає на долоні птаху. Той скльовує все до останньої зернинки і відлітає. Не журись. Насіння не просмажене, лише трішки підсушене. Знову в лізі в голову не навмисне, звісно ж. Допомогти, кажеш. Юрко дивиться на Аліну з легкою усмішкою на устах. Ти надто світла і добра для цього. А там, куди ти збираєшся влізти забагато тіні. Тіні? Чому ж ти тоді нагодував птаха? Він не білий і не чорний. Він сірий. Ось ти сидиш на лавці, сонце світить на тебе і народжує тінь. Вона темна, але хіба то її провина? Хоч темна, але вона твоя? Вона невинна. Ха, нормальний хід. Схоже, Аліні таки вдалося вразити Юрка. Що ж, розумію, відмовляти тебе від того, що замислила, зайва трата часу. Зі мною чи без, все одно наважишся. Тільки добре все обміркуй. Пригадай до дрібниць, що тобі розповідала Ірина, твоя мама з її досвіду. Все, що знаєш і чого, як видається, на перший погляд знати не можеш. Аліна встає з лавки. Він знає її маму. Та й це також уже не дивує. Дівчина згори вниз дивиться на Юрка. Він бере торбинку з тим насінням, що в ній залишилося, і кладе до кишені. Ще одне. Юрко стає поряд з нею і зазирає пильно в душу. Вважай, Аліно. Разом із водою дитину не вихлюбни. Не нашкодь. шкодь. Від того волошкового погляду в Аліни аж слізяться очі. У вухах знову передзвін. «Бувай!» – він тисне її руку і спускається вниз, прямуючи у бік виходу зі стадіону. Аліна стоїть зачудовно слідкуючи за ним, слухаючи, як той передзвін у вухах починає потроху віддалятися. На біговій доріжці Юрко зупиняється, озирається. «Щодо допомоги, друже, я обіцяю подумати!» І вже собі підніс, шепоче. «Класна в діда онука, цього разу то таки вона, та, яку він не один вік жде». Має силу і про неї вже здогадується. Але діду хіба не можна без вивертів? Ага.